Третій зайвий – про зради, вільні стосунки і домовленості. Коли мова заходить про стосунки, рано чи пізно постає одна важлива тема – зрада і потяг до інших людей. В нашому суспільстві моногамія досі вважається основною культурною нормою для стосунків між чоловіками і жінками. Тож порушення моногамного контракту для більшості – це досить болісна річ, що асоціюється зі зрадою і підлістю. І вона написати. Але це зовсім не так. Так чи ні? Зраджувати погано, каже суспільний консенсус. Водночас у суспільстві існує переконання, про яке я вже побіжно згадувала у вступному розділі. Чоловіки від природи полігамні та схильні до множинних сексуальних зв'язків. Мовляв, самці природою призначені для того, щоб запліднити чи бодай спробувати якомога більше самок. Жінки ж, за цим світоглядом, дбають про репродукцію, витрачають на неї значно більше ресурсів, навіть якщо взяти суто біологічний аспект виношування і вигодовування дітей, та дужче зацікавлені в моногамії як способі забезпечити харчування і захист для себе і свого потомства. Крім того, в суспільній свідомості міцно засіла думка, що чоловічий статевий потяг значно сильніший за жіночий, що чоловіки нібито потребують набагато більше сексу, ніж здатна забезпечити одна жінка. Тому зрада на тому чи тому етапі стосунків це радше норма. І звісно ж, куди без традиційного міфу про те, що чоловік – це мисливець, якому жінка набридає тієї шмиті, коли він її завоював. Якщо з жінкою був секс і тим паче тривалі стосунки, не варто дивувати, що вона більше не цікава партнерові, що він почне зиркати в бік. Тобто зраджувати погано, але якщо ти чоловік, то це трошки виправдано. Зовсім крихіточку. Вони ж самці, у них еволюційні механізми, що з них візьмеш? Втім, тут варто зупинитись і замість народної міфології про біологію та еволюцію звернутися до самої науки то як там насправді з полігамією, моногамією і іншими схильностями, притаманними чи непритаманними тій чи тій статі. Розберемось докладніше і почнімо з еволюційно-біологічного аргументу. По-перше, люди – надзвичайно складні істоти, наділені свідомістю, рефлексією, свободою вибору та дивовижно складною соціальною поведінкою. У людей немає інстинктів. Хоч нам би і дуже хотілося вірити в протилежне. Усе, що стосується наших соціальних взаємин, моделей спілкування, сексуальної поведінки, тлумачення емоцій, належить до церени соціального, тобто виховуються і формуються в певному контексті. Крім того, навіть коли в нас вже сформовані певні світоглядні і поведінкові шаблони, ми однак залишаємось зі свободою вибору. Ми не тварини. Наші рішення не обумовлені біологією, ми відповідаємо за власну поведінку. По-друге, навіть якби ми були такі ж тварини, як і будь-які інші, не варто забувати, що в природі не існує загальної моделі поведінки, яка б визначала взаємодію у сфері стосунків сексу та репродукції. Навіть серед мав спостерігають щонайменше десяток різних типів побудови взаємин і сексуальної поведінки, не кажучи вже про видове розмаїття, що існує на планеті. У природі живуть цілковіто різні тварини – ті, які кохаються для задоволення, моногамні, полігамні – Ті, серед яких домінують самки, ті, що практикують одностатеві стосунки, і такий, де догляд за дітьми лягає на батьків, а матері повністю відсторонені від нього. Питання в тому, яку модель ми обираємо і називаємо природною. А це, як ми вже зрозуміли, дуже соціальна річ. По-третє, наука-біологія – це не якась об'єктивна правда про те, як влаштований світ. Науку, тобто наукові тексти, наукові експерименти, наукові спостереження, створюють люди з закладеними конкретними стереотипами мислення. На основі цих стереотипів вони ставлять запитання, шукають на них відповіді, роблять вибірки для експериментів і трактують те, що побачили. А оскільки науку в нас довгі століття робили переважно чоловіки, а патріархальне суспільство завжди намагалося знайти хороші аргументи для того, чому чоловіки трохи краще за жінок і чому їм можна трохи більше, Товчені активно шукали в живій природі саме тих прикладів, які підтверджували споконвічний розподіл гендерних ролей. Пасивні моногамні самочки, зацікавлені в дітонародженні, активні полігамні самці, зацікавлені в сексі. Матері, які опікуються потопством, батьки, перейняті винятково власними справами і таке інше. В природі дуже довго бачили відображення людського соціуму і оминали всі ті факти, що не вписувалися в патріархальну модель, і традиційне для людської спільноти розподіло ролей до чого все це розлоги колонаукове пояснення? А до того, що немає жоднісіньких об'єктивних чинників, які пробили чоловіків більш схильними до множинних сексуальних контактів, крім одного, вони виростають у нашій патріархальній культурі і з дитинства розуміють, що можуть. Чоловіча сексуальність у нашому суспільстві має карт-бланш. Її вважають сильною, практичною, неконтрольованою. А відповідальність за неї несуть сюрприз. Так це вона написано. Жінки. Палая, Палая, продовжуємо читати. Чоловік з великої кількості сексуальних партнерок завжди орел, і кожне нове завоювання йде винятково на користь його репутації. Жінка ж, яка поводиться схожим чином, достойна лише неприємних епітетів. І її вважають брудною, використаною. І навіть у зрадах ніколи не винен той, хто зраджує. Причиною зради традиційно вважають або постійну партнерку. Вона, мабуть, збабіла, перестала за собою стежити, перестала приділяти чоловікові увагу, стала нецікава чи неприваблива. Або ж коханку. Це вона, звісно, переманила чоловіка. Розбила сім'ю, спокусила його і вчинила підло. Ну, на рівні стереотипів я такі, але ж... Це все ж таки більше про якесь таке совкове мислення, ніж сучасне. Цікаво, що чоловік за такою ситуацією має подвійну роль. З одного боку, він суб'єкт, споживач жінок. Згадаємо хоча б міф про мисливця і здобич, у якому є лише один суб'єкт чоловіка, жінка залишається тільки предметом споживання, що його цінність залежить від її недоступності. Але щойно мова заходить про відповідальність за власні вчинки. Чоловік миттєво перетворюється на цілковіту, недієздатну істоту, за поведінку якої відповідальність жінки. Як цікаво, правда? Але найсумніше те, що в усіх цих міфах і легендах про стосунки Власне, не йдеться. Міфи про стосунки, про стосунки не йдеться в цих міфах. Ані про близькість, двосторонню комунікацію, взаємодію суб'єкт-суб'єкт. -суб і цьому є сумне пояснення. Наше суспільство, на жаль, виховує нас, дівчаток і хлопчиків, чоловіків і жінок, дуже різними. Зокрема, в тому, що стосується вміння будувати близькі взаємини. З раннього дитинства хлопчики і дівчатка зазвичай соціалізуються в одностатевих групах, де здобувають кардинально різний досвід. Дівчатка навчаються цінувати близькість і будувати її в компаніях близьких подруг через ігри, які розвивають емпатію. Гра в лільки, рольові ігри, близьке інтимне спілкування, підтримка – усе це заохочують серед дівчат, і знаважають серед хлопчиків. Увагу хлопчиків скеровують радше назовні – на фізичну активність, досягнення і інші способи викиду агресії активного пізнання світу, але не один одного – Групи хлопчиків частіше роблять щось разом, ніж обговорюють власні почуття, почуття, чи підтримують або вислуховують товаришів. Зрештою, коли хлопчики і дівчатка досягають статевого дозрівання і починають цікавитись романтичними стосунками, вони мають цілковито різні набори навичок, цінностей і цілей. На жаль, така соціалізація має серйозну ахилесову п'яту. Середньостатистичний чоловік, що ми його врешті отримаємо, не вміє будувати і поглиблювати справжньої близькості, яка потребує часу, зусиль, відкритої комунікації, вміння йти на компроміс тощо. Чого його навчило суспільство, так це бути споживачем. Чия сексуальна поведінка сквалюється і не обмежується, хоч би як вона була. І замість того, щоб будувати глибокі, засновані на довірі стосунки з однією партнеркою, як це часто вміють робити жінки, чоловіки споживають жінок як продукт, не заглиблюючись і не затримуючись. Коментувати, якщо чесно, просто не хочеться, ну таке лайно. Хочеться вже просто дочитати цю книжку. Ну, ясно, що є моменти, де хочеться щось прокоментувати. А тут просто такі ж самі коментарі, які були на початку. Вона сама видумала якусь реальність, вона в цій реальності живе, і всіх намагається вмовити, що саме так і виглядає в нашому там, суспільстві, у нашому світі, так і виглядає стан речей. Але я з нею не погоджуюсь. Окей, скажеш ти, але ж ти щойно сказала все те саме, просто іншими словами. Чоловіки такі полігамні тварини, їм тільки одного і треба. Причина не має значення, чи то суспільство, чи то біологія, але ні. Є одна вагова різниця те, що вкладено в нас біологічно, не надається до змін чи коригування. Коли бурчить шлунок і ми хочемо їсти, це ніяк не виправити, лише поїсти. Інакше рано чи пізно помремо від виснаження. А те, що ми отримуємо у процесі соціалізації, виправити можливо. З установками, ідеями, моделями поведінки можна працювати, хоча це, звісно, не просто і потребує насамперед бажання. І ні, не твого, а чоловікового. І це ясна річ сильно ускладнює ситуацію. Я, на жаль, не зможу підказати, де шукати чоловіків, спроможних рефлексувати над власними установками і будувати глибокі близькі стосунки, в яких немає місця для обману чи зради. Втім, мені такі траплялись, я вірю, що вони існують, адже чоловіки теж люди з власними емоційними потребами, тяжінням до близькості та глибини, хай як вони будуть приглушені. Але сподіваюся, що тобі стало трохи зрозуміліше, як це діє. Тепер ти краще знаєш, що шукати. Та все це має сенс, що в одному разі, якщо моногамія для тебе цінність. Закриті стосунки – не єдиний спосіб організації близькості, хоча й найбільш звичний для нас. Окрім моногамії, існують чимало інших типів відкритих стосунків, в яких партнери допускають зв'язки з іншими людьми без втрати зближення і любові. Я б цього цього посперечався, але добре. Ні, те, що такі стосунки є, так, але те, що там між ними є близькість та любов. Ну, стосовно цього можна було б посперечатися. В чому різниця між зрадами в моногамних стосунках і відкритими стосунками? Насамперед в тому, що перше – це порушення негласної домовленості, тобто брехня, яку дуже важко пробачити. А друге – це стосунки, які від початку побудовані на тому, що зв'язки з іншими нормальні і допустимі. Який тип стосунків тобі більше до вподоби можеш визначити лише сама. І твій вибір не має бути обумовлений ні тиском суспільства, ні тиском партнера. Звісно, якщо він на тебе, він на тебе тисне. Ха -ха. Ти не будеш щасливо, обравши традиційну моногамію, бо всі так живуть, якщо насправді хочеш більш свободи дій. І тобі не болітиме менше, якщо ти під тиском партнера, чи якихось власних переконань, усі зраджують, то нехай принаймні не брешуть, для прикладу відкриєш стосунки. А насправді хотітимеш відданої ексклюзивності. Але перше ніж вирішувати, яка модель для тебе краще, традиційна закрита чи відкрита, поліаморна, дуже важливо зупинитись і відкинути все те, що ти коли-небудь чула про жінок і жіночу сексуальність, про хороших дівчаток, про шльонт, про вмири, але не цілуйся без кохання про заміж незайманої, про те, що від великого числа партнерів жіночі статеві органи розношуються, про те, що порядна жінка не може хотіти багатьох і не меншою мірою про те, що моногамія це нудно, застаріло, що всі зраджують і краще робити все чесно, відкрито і таке інше. Важливо розуміти, що між цими двома типами стосунків немає ієрархічного зв'язку. Жоден з них не кращий, не гірший. І жоден не перетворить тебе на шльондру, на одну ретроградку чи ще когось, ким, би, ким ти не хочеш бути. Адже обираєш не наличку, а той спосіб життя, у якому ти і лише ти почуватимешся комфортно і безпечно. Крім того, ти геть не зобов'язаний обрати один варіант раз і назавжди. Люди змінюються, життя змінюється, партнери змінюються, і ти теж не маєш стояти на місці. Сьогодні тобі може хотіти кількох партнерів, завтра зосередитись на одному і поглиблювати близькість з ним – післязавтра взагалі залишитись самою, чи підтримувати лише необтяжливі зв'язки без зближення. Кожен з цих варіантів цілком нормальний. Ну, знову ж таки, я не погоджуюсь. Але, ну, з одного боку, тут, з якого, як на це подивитись? Якщо ми потім будемо дивитися на цю, на цю дівчину через призму придатності, то це ненормально. А так, те, що в цьому світі дійсно у всіх є свої бажання, і... Людина може в ексклюзивних стосунках не відчуватися себе щасливою, а відчуватися себе щасливою. Ця людина може, коли у неї там багато різних партнерів, і тільки так. Ну ясно, що такі люди є, такі історії є, і ну нехай роблять те і так, що робить їх щасливими. Але ж ніхто потім не зобов'язує з такою людиною вам будувати в майбутньому стосунки. Нехай. Цим займається хтось інший. Кожен з цих варіантів цілком нормальний. Кожен з цих варіантів, як і будь-який інший на твій смак, тобі доступний. Головне, щоб усі учасники стосунків погодились на ту чи ту домовленість і не почувалися ошуканими. То про що важливо пам'ятати, якщо на даному етапі життя із цією конкретною людиною ти обираєш моногамію? Проговори сподівання. Часом ми зустрічаємо нову людину і вважаємо, що вона автоматично розділяє всі наші погляди на стосунки. Але це далеко не завжди так. Для когось кілька побачень – це вже підстава відмовити решті кавалерів і вважати цю взаємодію ексклюзивними взаєминами. Для когось побачення і секс з іншими – допустимі, поки партнери прямо не проговорили, що стосунки ексклюзивні. Варіантів може бути багато, і ти лише виграєш, якщо обговориш із партнером, чого ви обоє чекаєте від стосунків і як сприймаєте це поняття. Проговори по правила. Окей, у вас стосунки – ви домовилися, що вони ексклюзивні, але що це насправді означає? Що саме вам можна і не можна робити з іншими людьми? Чи вважається поцілунок зрадою? А багатогодинні щоденні розмови на грані фолу з людиною протилежної статі? А секс під впливом алкоголю чи інших речовин? Всі мають власні побажання, тому краще звірити годинники, поки вони не завдали одне одному болю через невіддання або необережність. До речі, якщо в тебе є якісь особливі боліві точки в тому, що стосується зради, не бійся, обговорити їх теж. Проговори санкції, уявімо, що зрада сталась. Чи ти в такому разі розривати стосунки? Про це теж варто поговорити з партнером, звісно, без залякування і погроз. Задання не в тому, щоб він почав боятися тебе втратити. Нічого хорошого в цьому світі не робиться зі страху. Важливо, щоб він чітко і наперед бачив твої твоїй межі того, що до тебе припустимо, а що ні. Не контролюй. Навіть якщо стосунки моногамні, це не означає, що твій партнер тобі належить. У нього можуть і мусять бути в друзі, захоплення, власний простір для думок, власна територія свободи. Ти можеш відчувати кольки ревнощів, але не втілюй почуття в дії. Не намагайся обмежувати чи контролювати партнера. Що тісніше затягуватимеш зашмор контролю, то вища ймовірність, що партнеру вірі різко захочеться з нього вирватися. І вже не просто на пиво з друзями. Не мирися з ревнощами і контролем. Ревнощі – це ознака відсутності довіри. Контроль – це насильство. І ніяк інакше. Ти не зобов'язана надавати докази вірності. Ти не зобов'язана обмежувати власне життя, коли не йдеться про сексуальні взаємини з іншими. Якщо ви саме так і домовились, ти не зобов'язана терпіти допитів, прискіпувань і сцен ревнощів. Почуття твого партнера – його особиста відповідальність. Якщо він не може з ними впоратись, це не твоя провина. Не терпи паскудного ставлення лише тому, що твій партнер тебе в чомусь підозрює. Відпочивай від нього і давай йому відпочити від себе. Це важливо для всіх вин... без винятку стосунків. А для тривалих моногамних особливо. щоб взаємини залишалися цікавими і продовжували розвивати тебе, щоб у них і надалі відкривали щось нове, вам обом з партнером треба мати можливість додавати в них щось ззовні. І ні, я не про стосунки насторонені. Я про те, що мати змогу відволіктись від партнера, приміряти інші ролі, здобути новий досвід. Все це можна і потрібно робити, зберігаючи вашу близькість і контакт, але не конче разом. Відпустка на самоті, вечірки з подругами, різні захоплення. Якщо таке можливо, навіть окремі кімнати в квартирі, де за потреби можна посидіти самою. Це чудова ідея. Окей. А що як моногамна угода тебе не приваблює? Що як ти хочеш спробувати відкриті полігамні стосунки? Помірку, чи можна називати це стосунками? <сум> ну це від мене тут трошки інакше. Поміркуй про те, чого тобі хочеться. Варіантів полігамних стосунків море, і все залежить від домовленостей, бажання сторін. Наприклад, можна жити у близьких стосунках з основним партнером, але періодично, якщо є зацікавленість, кохатись з іншими. Можна мати кількох більш-менш рівнозначних партнерів, які не перетинаються. Можна мати стосунки в трьох чи в чотирьох, де всі партнери знайомі і мають між собою взаємини. Можна жити у практично традиційному шлюбі, але ходити, скажімо, у свінгерські клуби, обмінюватись партнерами, кликати у свою пару інших людей тощо. Це залежить лише від бажань твоїх і людей, що тебе оточують. Подумай, навіщо ти це робиш? Не всі причини вступати у відкриті стосунки однаково чудові. Якщо ти тяжієш до поліаморії, бо тобі самі цікаво, хочеться досліджувати себе, власну сексуальність, отримувати і віддавати любов, як сказано, досліджувати власну сексуальність. М? Отримувати і віддавати любов більшій кількості людей, якщо ініціатива йде від тебе, ти на правильному шляху, ймовірно, дістанеш велике задоволення від цієї подорожі. Якщо ж намагаєшся відкрити стосунки, тому що переконана, що він однаково тобі зраджуватиме. Боїшся його втратити, влягаєш його вмовлянням, хочеш залагодити якісь проблеми в стосунках чи щось з цієї площини, то це не дуже хороша ідея. Зав'язуючи відкриті стосунки під тиском чи власного активного бажання, ти ризикуєш зрештою відчути себе обманутою і зрадженою. Говори: традиційні моногамні стосунки якось можуть вижити без прямої комунікації, а от у відкритих поліаморних стосунках від відвертого діалогу. Без відвертого діалогу шансів практично нуль. Немоногамність взаємододає в них учасників і учасність діалогу. Обставини і почуття, теми для обговорення. Якщо про все це мовчати, то вибух станеться доволі швидко. Відкриті стосунки, в яких є пряма комунікація, де ніхто нікого не дурить і не ошукує, називаються етичними. Саме в таких взаєминах всі учасники і учасниці процесу можуть отримати бажане без обману і маніпуляцій. Створюй домовленості і дотримуйся їх. У відкритих стосунках є мільйон аспектів, які важливо одразу проговорити з усіма учасниками, щоб уникнути конфліктів і душевного болю. З ким можна, з ким не можна мати стосунки. А з другим партнером, наприклад, можна? Чи можна мати стосунки у ширшому значенні слова, чи лише секс? Розповідати чи ні головному партнерові про інших? Які речі можна робити з іншими, які тільки в основній парі? Як розподіляти час між партнерами? якими засобами контрацепції користуватись, як розв'язувати проблему в разі незапланованої вагітності чи інфекції, чи передаються, які передаються статевим шляхом. Якщо є основні стосунки, то скільки ресурсу і енергії можна тратити поза ними? Дуже важливо проговорювати все це і на березі, і в процесі стосунків. Відкритість Зеймен потребує більшої гнучкості і готовності до змін від усіх учасниць і учасників поважати почуття іншого і вимагати поваги до себе. Ясна річ, будь-які стосунки між людьми – це не лише логістика і домовленості, а ще й купа почуттів. І що більше людей взаєманих, то ці почуття складніші, заплутяніші і множинніші. Важливо регулярно обговорювати, які емоції викликає у вас і партнера, ваша поточна ситуація. І не просто обговорювати, а ставитись до цих емоцій шанобливо і коригувати ситуацію, Якщо хтось почувається в ній некомфортно, <смір> назврані некомфортно продовжувати читати, це про книжко, але і це знову продов... з неба на землю. Що більше сторін в стосунках, то важливіше відповідально ставитись до захисту як від небажаної вагітності, так і від ІПСШ. Звучить, ніби очевидно, але далеко не всі мають звичку регулярно користуватись бар'єрною контрацепцією і здавати аналізи на ВІЛ та інші інфекції. Не мовчи, якщо тобі погано. Хоч би скільки ти мала партнерів, ти, однак, залишаєшся найважливішою людиною у цих стосунках, особисто для себе. Не мовчи про власні потреби, бажання і почуття. Дбай насамперед про себе і лише потім про партнерів. Відпочивай. Хоч як нам подобаються наші близькі, від них треба регулярно відпочивати. Хоч би скільки їх було, один чи кілька. Не забувай між побаченнями і приємним спільним дозвіллям приділяти час на себе особисто, на власні думки друзів життя. Любовне життя, моногамне воно чи полігамне, це завжди лише надбудова. І важливо не забувати вкладати сили у фундамент, у те, що робить тебе тобою, у стосунках і поза ними. Це, звісно, далека не всі моменти, які варто продумати, коли обиратимеш комфортний для себе тип стосунків з іншою людиною чи людьми. Але важливо розуміти, що будь-які взаємини – це унікальний живий організм, його неможливо планувати, регулювати чи контролювати. Стосунки змінюються відповідно до зміни потреби і бажань усіх людей, які ними пов'язані. І це абсолютно нормально. І дуже складно, на жаль, підстелити ранні соломки і скрізь учинити правильно. Єдине, про що ти зараз справді можеш подбати, це про те, щоб не зраджувати себе, не обирати ситуацію, яка для тебе некомфортна чи завдає тобі болю. Не зраджувати власних інтересів і бажань, не переступати через себе. Ніякі люди чи стосунки не варті таких жертв. Просто повір. І немає насправді різниці, як саме себе зраджувати. Терпіти контролі обмеження, коли хочеться свободи і поліаморних зв'язків, чи відкривати стосунки, коли від самої думки про це в тебе стискається серце. Кожен варіант гірший. По скриптум. Ти, можливо, чекала, що в цьому розділі я розкажу, як попередити чи пережити зраду коханої людини, але це, по-перше, цілковито безглуздо, а по-друге, неможливо. Ти не вдієш нічого, щоб запобігти зраді, просто тому, що це сфера контролю і відповідальності твого партнера. Але є і хороші новини. Це також означає, що ти невинна в його поведінці. Я нічого не можу розповісти тобі про те, як пережити зраду і що робити після неї, адже ти сама найкраще знаєш, почуваєш, чого потребуєш і на які рішення готова, а на які – ні. Я можу дати тобі лише одну пораду. За будь-якою незрозумілою ситуацією дослухайся до себе і постарайся про себе подбати. Якщо він зрадив… І тобі неприємно і боляче. Не марнуй зусиль на спроби дізнатися його мотивацію, Зрозуміти, що ти вчинила не так і що можеш зробити, щоб оце, це виправити. Скируй краще цю енергію на себе і спробуй пожаліти себе і втішити. Так, як жаліла б і втішала до дорогу подругу. Сходи до психолога. Не щоб виправляти себе. Купи гарну сукню чи якусь дурничку. І щоб йому сподобатись, переглянь хороший фільм, зустрінься з давніми подругами, забранюй для себе коротку поїздку туди, де давно хотіла побувати. Те, що він в певний момент ваших стосунків... Обрав іншу жінку, не означає, що ти втратила цінність. Це не означає, що ти гірша. Це означає, що твій чоловік паскудно з тобою повівся. Його поведінка – це його відповідальність. І вона характеризує насамперед його, а не тебе. А ти достойна співпереживання, турботи і підтримки багато-багато любові. Насамперед, своєї до себе самої. Про залучення третіх осіб у стосунки – невеличкий підрозділ. Зі зрадами і поліаморними зв'язками трохи розібрались, поговоримо про ще один цікавий варіант третього зайвого, а саме про залучення взаємини третіх осіб і те, що може з цього вийти. Про що я? Майже кожна з нас здавалася до цього бодай раз. На початку стосунків з чоловіком перетворювала їх на інтерактивний телесеріал для найближчих подруг. Обговорювала кожне його слово, кожне власне слово, кожен його погляд. Те, що він не телефонував вже два дні, те, що він погладив по руці і ось так подивився, те, що він приніс квіти те, що він вже давно не пише. Приймала поради і рекомендації, дотримувалась їх або ні, починала сумніватись в собі в ньому або навпаки, була певна, що все триває як слід. Але ця практика не аж така невинна, як видається. З одного боку, бажання обговорювати з близькими людьми те, що для тебе важливе, наприклад, нові стосунки, це абсолютно норма. Ми – істоти соціальні. Нам важливо шукати підтвердження власних думок і відображення власних емоцій в інших людях. Крім того, якщо у стосунках щось піде не так, легше звернутися по підтримку, якщо близькі вже приблизно знають, що відбувається. Але дуже часто, відчиняючи стороннім двері в інтимну частину свого життя, ми наражаємо його на небезпеку. Замість того, щоб рухатись за власними приладами, ти починаєш орієнтуватись на думки і тлумачення інших людей якщо власні прилади вони є взагалі, не у кожної людини, як показує практика, є взагалі хоча б розуміння того, як це має відбуватись, да навіть чого вона хоче, не кожна людина розуміє. Це я свої слова кажу, в книжці такого немає. Цих інших, по-перше, цілковито інакший досвід. По-друге, можуть бути геть інакші погляди на стосунки. Інші потреби – відмінний пух, світогляд. А по-третє, вони знають ситуацію суто з слів. Ніколи не бачили твого партнера в дії. І їхні трактування від початку викривлені, як у грі зіпсований телефон. що означає це, що інтимним взагалі не варто ділитись? Ой, ні. Але якщо ти відчуваєш постійну потребу виносити перепиті особистого життя на розгляд подруг, шукати від них підтримки власних думок і почуттів, пускати в стосунки все ока, яке не дотично до ситуації, але однак на неї впливає це кепський знак. Не тому, що ти погана і не можеш стриматись від такої поведінки, а тому, що це натікає на те, що у стосунках тобі складно, некомфортно, непевно і незрозуміло. І що запитання, яке виникає, ти не можеш з'ясувати особисто з партнером. А це вже погані новини.